How are you doing today? Hogy vagytok ma? Jó. Jó? I'm really glad you're here. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. And I'm really that, uh, Melinda, Tomi, and came. Nagyon hálás vagyok worship. azért, hogy Melinda, Tomi és Esther és uh, és uh, Dori jöttek, dicsőítést vezetni. Was really Nagyon különleges volt. I don't, I don't think we really have a clue. What a privilege it is for us as believers gondolom, to know God. Hogy, hogy sincs arról, hogy van nekünk, hívőknek, hogy We have yet to fully discover what a great privilege it is to be able to come together and Lift up our in of God. Még, még föl sem fedeztük annak a csodálatos kiváltságát, hogy összejöhetünk és együtt fölemelhetjük a hangunkat Isten felé, dicséretben. And és ez elsősorban azért van így, mert még nem fedeztük föl, hogy mennyire hatalmas a mi Istenünk. Read Bible, you think you know Olvastad a Bibliádat, gondolod, hogy ismered Istent. Szépen berakod egy dobozba. I mean, it's a big box, egy nagy dobozba. A box, mégis dobozba. Time time És néha Isten kitör ebből a dobozból. He is awesome. Ő bámulatos. All power is his. Minden hatalom az övé. Minden. You know, the energy is converted to heat. Tudjátok, veszünk egy ö, darab fát, berakjuk a, a kandallóba, és akkor ez az energia, ez ez átalakul hővér. You know, it, it kind of, in the piece of wood we had energy in our hand, we put it in the fireplace, and then it, it, it, it disappears, turns into heat, but it kind of... Our house. Tehát van ez a darab fa, betesszük a kandallóba, és akkor ez az energia átalakul hővé, de aztán eltűnik. Tehát aztán már nincs ez a fa a házunkban. Ugyanúgy, mint hogy megkapjuk a fizetésünket, zsebre rakjuk, és fokozatosan szépen elköltjük. For us, all these things are like streets. Látjátok, számunkra minden ilyen dolog az egyirányú utca. Eszünk, és a, a testünknek ez az étel energiát ad egy időre. And then we're, we're and tired and és akkor megint éhesek vagyunk, fáradtak és morcosak. And we need to eat és right? akkor megint ennünk kell. But can you even imagine that God, like no, one, no he is power el tudjátok képzelni, hogy Istennél mindez nem így van. Ő, ő maga az az erő, a hatalom. És ő neki mindig mindenre van ereje. Ő az élet. Ő nem uh, fogy ki az életből. Muscle, és amikor ő megfeszíti az izmait, és uh, valamit készít, akkor ezután Did a it? dolog után ah. is pontosan ugyanannyi ereje marad, mint azelőtt, hogy ezt megcsinálta volna. És múlt vasárnap este ö, ért ez a, az indítatás, hogy Isten nagyságáról gondolkodjak. This, this uh, minél többet gondolkozom ezen, annál, uh, annál izgalmasabbnak látom. Néztétek a tévén, vagy az interneten ezt az őrült pasast, aki kiugrott ebből a, ebből a léggömből, Or vagy you, vagy, vagy hallottátok a híradóban? Tud, ki tudja, hogy miről beszélek? Okay, Legtöbben okay. képben vagytok. But igen, yes. oszt osztrák szivar, mondja yes. <laughs> Igen, tehát so egy szivar volt, de... Balloon, ez az ember fölment ebben a légballomban into space, az űrbe. 36 vagy 39 kilometers, I read it. Valaki 36, valaki 39 kilométert írt, mindegy, messzire fölment. És csodálatos képeket tárt ez elénk, ha azt láttátok esetleg. És bekapcsolta ezt a nyomással teli űr ruháját. Door, Kinyitja az ajtót. Out, kilép. Right? Cameras, like balloon, és ugye az egész légballonon és ezen, ezen a kis Kapszulán is mindenhol kamerák vannak. Like És lenéz onnan a Földre. So És annyira magasan volt, hogy nem csak ő, mint ilyen lapos, valamit látott, hanem látta a Földnek a gömbölyűségét. És akkor kiugrik. Hallottátok azt, hogy mit mondott ezt what megelőzően? I'm sure he thought about it Biztos he már ezt kigondolta mielőtt még fölment. Um, yeah, I think a lot of these are Szerintem sok ilyen um, híres uh, mondatot már előre megírnak. You know, when Armstrong stepped onto the moon, he, he, he said. Small step for man, giant step for mankind. Például az Armstrong, aki amikor kilépett az űrkabinból a, a holdra, akkor is egy ilyen uh, megírt szöveget mondott valószínűleg, hogy uh, ez kislépés az ember számára, de egy nagy ugrás az emberiség számára. And we remember, right? És ezt mindenki megígyezte. De Armstrong ezt a mondatot a hidegháború során you know, mondta. Was, was racing against the Soviets to, Ilyankor yeah, az amerikaiak és a uh, uh, az űr, uh, a And his, his statement sounded like. Look at us, we és are conquering the moon. Ez a mondat, amit ott, ott kielentett, az egy elég egy ilyen győzedelmes mondat volt, hogy nézzetek ránk, milyen hatalmasak vagyunk, hogy mi legyőztük ezt is, és kiléptünk a holdra. I, I like guy, De jobban tetszett nekem az, amit ez az osztrák ember mondott vasárnap este. Azt mondta, hogy néha nagyon magasra föl kell mennie valakinek, really hogy meglássa, hogy milyen kicsi is ő. Right. He was, he was Őt úgy tűnik, hogy alázatra indította ez, a, ez az élmény. An says, És uh, később egy interjúban azt nyilatkozta, hogy amikor ott voltam fönt, akkor nem azon gondolkoztam, hogy megdöntsem a rekordokat. Csak abban reménykedtem, hogy élve hazajutok. Úgy gondolom, hogy ez taníthat nekünk valamit. We we're, we're Mert sokszor talán azt gondoljuk, hogy elég fontosak vagyunk. We we've, we've És úgy jól irányítjuk az életünket. Sometimes we think, yeah, I know God. He's Sokszor not azt my, gondoljuk, my team. hogy igen, én ismerem Istent, ő az én csapatomban játszik. Cool. Mindent ok. But then you have but then you like you have your spiritual eyes open just to see de aztán van, hogy megnyílnak a lelki szemeid, és meglátod, hogy Isten mennyire hatalmas. How small you really are. És te mennyire kicsi vagy. And how small your world really is. És a te kis világod mennyire picurka. Lehet, hogy te vagy a te kis világodnak a királya, de ez egy nagyon picurka kis világ. And as Christians were humbled. És keresztényeként ez alázatra kell, hogy indítsom. But because of Jesus, Jézus miatt we don't have to panic. nem kell pánikba esnünk. Azért, mert tudjuk azt, hogy ő a tenyerében tartja a mi életünket. És az egész történelem egy bizonyos időpont felé halad, amit Isten előre meghatározott, amikor Jézus újra visszatér és akkor ő, ő hazavisz minket, bodies, megváltoztatja a testünket, eltávolítja a bűn jelenlétét az életünkből, in in és teljes nyugalom és teljes békesség vár ránk az ő jelenlétében. És imádhatjuk őt úgy, hogy semmit nem fogunk vissza magunkból. És nézhetjük az ő szépségét. Láthatjuk az ő hatalmát. És ez egy nagyon izgalmas nap lesz. And I hope today's Bible study will, will humble us és azt remélem, hogy a mai Biblia óra az alázatosá tesz majd minket. Látjuk majd az ítéletnek egy részét, ami a végidőkben fog uh, elkövetkezni, és uh, amit Isten hajt végre a földön. But we're de fogunk látni egy megszemlálhatatlan sokaságot is a mennyben, akik Isten dicsérik. És hiszem azt, hogy ezek a képek a mennyről hatalmas bátorítással szolgáltak az első századi ö, egyház számára, akik ö, szenvedtek. És úgy gondolom, hogy hatalmas bátorítással szolgálhatnak számunkra is ma. Tehát arra benneteket, is, is, is open up the benneteket, hogy nyissátok ki ezt a dobozt. You know, to Hadd mutassa meg magát Isten olyan hatalmasnak ö, számodra, mint amilyen hatalmas ő valójában. One of my favorite verses is Psalm 116:15 in heaven, and he does what he wants. Az egyik kedvenc versem a 116-os a 15. verse, hogy Isten, amennyiben van, és megcsölekzi azt, amit ő akar. It, he does what Megtesz mindent, ami az ő, ő kedvére való. Ő egy boldog Isten. And it has him to save you, és úgy ö, azt szolgált örömére, hogy megváltott téged. és hogy meghívjon téged az ő jelenlétében. Us, és hogyha ez nem ö, indít minket alázatra, akkor nem tudom, hogy mi más indítana. and is, will be some who will bow the to Jesus és láthatjuk ezt majd a mai Biblia óra végén, hogy lesznek olyanok, akik meghajtják a térdüket, és megalázzák magukat Isten előtt. Lesznek olyanok, akik elfogadják az evangéliumot. Lesznek olyanok, akik dicsérik az Urat. Tehát néhányan, tehát nem az, hogy kevesen, hanem ez az azt jelenti, hogy nem mindenki. Azért, mert a Biblia azt mondja, hogy ez egy megszámlálhatatlan sokaság. De még akkor is, amikor Isten megjelenik, lesznek néhányan, akik megkeményítik a szívüket, és elutasítják azt a lehetőséget, hogy ők saját akaratukból megalázzák magukat és el fogják utasítani Krisztus uralmát egészen az idők végezeteig. Nem számít az, hogy hány csodát tesz Jézus az ő jelenlétükben. Nem, nem számít az, hogy mi keresztények hány bizonyítékot tudunk hozni az igazság mellett, akkor se fogják ezt elhinni. És akkor is, amikor Isten megjelenik, és megmutatja az ő haragját. Ezek az emberek még akkor is vissza fogják utasítani az ő uralmát. So Tehát meg fogjuk nézni a jelenések könyveinek 6. hetedik részét. Csak egy néhány szó az mielőtt belevágunk. Uh, maybe you're all wondering okay what's going to happen what's the order of events És uh, talán páran itt gondolkoztok azon hogy okay akkor hogy fognak ezek a végidők történni milyen sorrendben következnek be ezek? Uh Dan, in the book of Daniel chapter 9 we read a we read a prophecy that that helps us understand Dániel uh, 9. részében találhatunk egy olyan proféciát, ami segít nekünk abban, hogy megértsük uh, azokat a dolgokat, amiket az elkövetkezendő hetekben fogunk tanulmányozni. And Dániel uh, egy hét évből álló uh, időszakaszról beszél. And in Revelation from chapter és a jelenések könyvének negyediktől körülbelül a 18. fejezete ez erről a bizonyos hét évről szól And we call this the great és ezt a nagy ö, ö, nyomorúság. nyomorúság, igen, köszön nagy nyomorúságnak hívjuk the word just means troubles, right. az, hogy nyomorúság az ugye azt jelenti, hogy baj, gond és ugye a keresztények az idők kezdete óta már különböző nyomorúságoknak vannak kitéve. Voltak üldöztetések. Ezek az olvasók is, akik az első évszázadban olvasták ezeket a leveleket, szintén üldöztetésnek voltak kitéve. But this years is not. De ez a hét év, ez nem csak egy olyan átlagos szenvedés lesz. Ez a nagy nyomorúságnak az ideje. És ez a végidőknek a kezdete. Mielőtt elkezdődik ez a nagy nyomorúság, many people, I believe. Van egy olyan esemény, amiben nagyon sok Biblia tanulmányozó, én is hiszek. Uh, will, will és ez meg fog történni. De ezt nem találjuk meg a jelenések könyvében. Ez az elragadtatás. Really és gyorsan ezt most így átnézzük. Jézus azt mondta, hogy most elmegyek, de aztán vissza fogok jönni és elviszlek titeket oda, ahol én vagyok. So that's that's kind of the idea. He takes us to a different place. Tehát ö, ezt tudjuk elképzelni, hogy Jézus eljön és elvisz minket valahova. Emlékeztek azokra a példázatokra, amiket Jézus mondott, hogy például ketten őrölnek a malomban, az egyik felvétetik, a másik pedig ott marad. So that's, that's the idea that, that the church would be taken out of the world to another place. Tehát ez az elképzelés, hogy uh, Isten egy háza elhagyja a földet és egy másik helyre uh, elvitetik. And Paul writes that Pál pedig azt írja, hogy a trombiták megszólalnak, Krisztus eljön a mennyből, és ő vele találkozunk a, az égben, a levegőben. Paul also says, Pál azt is mondja, és igazán ez az oka annak, hogy miért hisszük azt, hogy az elragadtatás a nagynyomorúság előtt fog bekövetkezni. Azt írja Pál, hogy a mi uh, sorsunk, a mi jövőnk, az nem a Isten haragja. Azért mert Isten haragja, ami bűnünk miatt, az Jézusra esett. És az a harag, amit Ő a hét év alatt ki fog önteni a földre, az is a bűn miatt fog bekövetkezni, mert az emberek nem fogadják el Jézust. So, this is kinda, kinda, you know, this is Én ezt just kind of it's Could be wrong. Ebben nem. Tehát lehet, hogy tévedek. Szerintem emberként valamennyire mindenki téved, a végidőket illetően. Hiszem, hogy egy idővel ezelőtt. A time ago. No, the time will go along. Aha, bocs, Szóval, a, megy tovább az idő mostanhoz képest. And a time that expecting, és akkor egy, az időnek egy pontján, amit semki nem tud elképzelni előre, nem vár, figyelmeztetés nélkül, a trumpet will sound, megszólal egy trombita, Jesus will come, Jézus eljön, but he won't land on the, on the ground. nem jön le konkrétan a Földre, and the church will az egyház pedig elragadtatik, és találkozik vele a levegőben. And we will go to heaven. És megyünk vele a mennybe. And we will not be here the years. És mi, hívők, már nem leszünk itt a nagynyomorúság hét éve alatt. Én ezt hiszem. Lehet, hogy tévedek. But after de miután láttam, hogy ez a Félix emberünk leugrott, really remélem, hogy meg fog történni. I mean, that be Nem lenne ez tök izgalmas? Épp a munkahelyen, vagy, és a főnököd a legbénebb feladatot osztja rád. Megteszem, ahogy Krisztusnak megcsinálom. És épp hozzá fogsz. Nem tudom, hogy lukat vágunk-e majd a plafonba, vagy ez hogy fog megtörténni. Valahogy egy pillanat alatt elváltozunk. És Jézusra találkozunk And a levegőben, és vele leszünk. Én remélem, hogy ez így fog megtörténni, mert szerintem ez nagyon izgalmas lesz. lesz. És minél előbb vagyunk vele, annál korábban van a mi lelkünknek pihenése. Like I might be wrong. Tehát már mondtam, ez nem biztos, hogy így lesz. Lehet, hogy tévedek. De úgy tűnik, hogy ez ige alapján ez meg fog történni. And then the seven year tribulation will start. És akkor fog megkezdődni a 7 éves nagy nyomorúság. And that's what we're looking at. És most ezt fogjuk megnézni. And it's start with the És akkor ez az fog kezdődni, hogy feltörik ezeket a pecséteket, felnyitják ezt a tekercset. Emlékeztek talán arra, hogy az előző tanulmányozásban, az ötödik részben János ott volt, látta a mennyet, és ezt a tekercset senki nem volt méltó arra, hogy kinyissa és sírt miatt. The De aztán megjelent a bárány, And he was worthy to open the scroll. és ő méltó volt arra, hogy kinyissa a pecsétet. Feltörje a pecsétet. És fogja ezt a tekercset. Seals, és ezen hét pecsét van. És elkezdi ezeket feltörni. At, uh, Megnézzük ma az első hat ilyen pecsétet. Az első négy az egy ilyen busztóállás. Vagy Ittélet, ítélet. A második kettő, tehát az ötödik, hatodik, amikor az emberek erre reagálnak. Úgyhogy kössétek be magatokat, exciting, mert right? itt nagyon izgalmassá válik ez. Itt kezdenek remegni a térdeim. So Annyira sok figura van itt. Let's see we can learn. Nézzük, hogy mit láthatunk itt. És láttam, amikor a bárány feltörte a hét pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól. Jöjj! So Tehát Jézus feltöri ezt a pecsétet, kinyitja ezt a tekercset. And one of the four living creatures. És az egyik a négy élőlény közül, Strange creatures. ezek furcsa élőlények, One of them says come. Az egyik azt mondja, hogy jöjj. And I looked and behold a white horse. És láttam íme egy fehér ló. And its rider had a bow and a crown was given to him and he came out conquering and to conquer. A rajta ülőnek íja volt, és koronát neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Now we're see four horses come on the scene. Látjuk, hogy összesen lesz négy ló itt a színpadon. And this reminds us of a vision that Zechariah saw in Zechariah ez emlékeztethet minket egy olyan vízióra, amit Zakariás látott, és ezt az ő könyvének az első fejezetében olvashatjuk that, you know, is, is animal, És uh, úgy tűnik, hogy ugye a, a ló ez egy nagyon erős állat. Nagyon sok munkát tud elvégezni. And I think what the image of the horse is that these are things that by which God will accomplish his will on earth. És azt hiszem, hogy ezek a lovak ezek mint egy eszközkök, akiként keresztül Isten él végrehajtja az akaratát a földön. Horses represent God's activity on earth. Ezek a lovak Isten cselekedeteit képviselik a földön. And this first one is a white horse with a rider. Az első egy fehérlő és van egy lovasa. Now at the end of the book of Revelation we meet another a jelenések könyvének végén találkozunk egy másik fehér lóval, és azon is ül valaki. Neki kard van a szájában. King és egy pecsét van rajta, egy írás, ami azt mondja, hogy a királyoknak a királya és az uraknak az ura. That's Jesus. Ez Jézus. But this white horse, Ez a fehér ló pedig he just kind of looks like Jesus. úgy néz ki, mint Jézus. De nem uh, kardja van, hanem íja. And we can discern from that this is a counterfeit Christ. És úgy tűnik, hogy ez egy ilyen áll Krisztus. Ez az Antikrisztus. Now we know from John's writing that there are many Tudjuk János írásaiból, hogy sok Antikristus lesz majd. Who sets up in place of Jesus. Bárki, aki Jézusnak tünteti fel magát, nevezhető antikrisztusnak. De van egy nagybetűs antikrisztus is, aki el fog jönni a nagy nyomorúság alatt. És a nagy nyomorúság első részében ő egy nagyon jó fej ember lesz. Nézzétek, hogy van íja, de nincs benne nyíl. Dániel azt mondja, hogy ez az ember el fog jönni, és egy uh, ilyen béke szövetséget köt a földdel. És béke lesz. Jaj, de jó. Mindenki örül neki. In the middle of the tribulation the antichrist breaks his begins to um, take advantage of his power. És elkezdi ö, kihasználni az ő hatalmát. And so this is kind of the, the, the, The character of the Antichristus. Tehát ilyen lesz az antikrisztusnak a személyisége. Ő ö, meg fogja alapítani az ő saját vallását, He is to be hogy őt imádja mindenki. He does ő is csodákat fog tenni. People, people are by the sky. És az emberek teljesen elbámulnak, amikor ránéznek. But it ends very badly for those who De nagyon rossz vége lesz azoknak, akik őt követik he's Azt mondja itt az ige, hogy korona adatott neki. But there's two words for crown in Greek. De a görögben két szó van arra, hogy korona. This is the Stephanus. Az a Stefanos, amit már látunk, hogy ez a, a győztesnek járó korona. Uh, the Bible says that we will also receive És a, a Biblia azt is mondja, hogy nekünk is ilyen Stefanos koronáink lesznek. But Jesus doesn't wear Jézusnak viszont nem ez a Stefanos uh, koronája lesz. Even though he is a Victor, annak ellenére, hogy ő győztes. He wears a ő a diadém. Uh, rafordítható koronát viseli majd. Ez az uralkodónak járó korona. Amikor a jelenések könyvének a végén látjuk Jézust, akkor nem Stefanos, hanem diadéma koronája van. Ő, ami győztesünk, de több ennél, ő uralkodó is. Mellesleg, Matthew 24 has what we call the the Olivet, um, Sermon from Jesus. Uh -huh. A Máté 24-ben található egy ö, egy ö, prédikációnak nevezhető egész Jézustól. And he he gave this on the of Ezt az, az oliva hegyén ö, prédikálta az egybegyűlteknek. also talks about the end times. Az olajfák hegyén bocsánat és ő is a végidőkről beszél. És azt láthatjuk a mai ige hogy ez nagyon közeli kapcsolatban van ezzel az ige a Máté 24-ben. Azért, mert ő elmondja azt, hogy a végidők előtt lesznek hamis proféták. Now let's look at the second seal, verse Nézzük meg a második pecsétet, a harmadik versen another horse bright red rider was permitted to take peace from the earth so that people should slay one another and he was given a great sword Amikor feltörte a második pecsétet hallottam hogy a második élőlény szól jöj és kijött egy másik ló egy tűzvörös és a rajta ülőnek megadatott hogy elvegye a békességet a földről sőt hogy öldössék egymást az emberek és nagy kard adatott neki Látjuk, hogy eljön a világra a háború. Uh, has a great sword. Ennek a, a lovasnak egy nagyon nagy kardja no van. Nincs békesség. Azt gondolom, hogy ennek a példáját megtaláljuk a történelem során, hogy jön egy vezető, aki békét ígér. Egy nagyszerű jövőt ígér. És mindenki azt mondja, igen, igen, hát mi is ilyet szeretnénk. És akkor elkezdi elnyomni az embereket. És megpróbálja leuralni azokat, akik még mindig lázadnak ellene. És kitör egy háború a második pecsét az a háború and jesus said that before, before the end there would be war and rumors of war és Jézus azt is mondta az evangéliumában hogy a, a végidők elkövetkezte előtt lesznek háborúk és háborúknak a hírei the third seal a harmadik pecsét and when he opened the third seal i heard the third Living creatures say, come, and I looked, and behold, a black horse, and its rider had a pair of scales in his hand, and I heard what seemed to be a voice in the midst of the four living creatures saying, a quart of wheat for a denari, and three quarts of barley for a denari, and do not harm the oil and wine. Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szól, Jöj, és láttam, imént feketelő, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében, és hallottam, hogy egy hangszól a négy élőlény között. Egy mérce búza, egy dénár, és három mérce árpa, egy dénár. De az olajat és a bort ne bántsd. Egy dénár volt nagyjából egy ö, napi keresete az embereknek. And this One person's daily allowance. És ez a mérték a búzából, az elég kellett, hogy legyen egy ember, egy napi betevőjének és több árpát kellett volna ennyi uh, pénzért kapni. Is that food has Tehát igazán itt arról van szó, hogy a, az étel az már nem elérhető mindenki számára. Many times war. Nagyon sokszor a háborút az éhinség követi. You know, a, a szántóföldeket elpusztították. Fighting, a földműveseket tehát katonának, és nem gazdálkodnak. Food, right? És akkor elkezdődik egy folyamat, amikor a, a, az állam már jegyre osztja az ételt. So be Tehát éhínség lesz. Jesus be Jézus azt is mondta a másik részben, hogy lesznek éhinségek. Azt is mondja, nagyon érdekes, hogy de az olajat és a bort ne bántsd. That's it's for the elite. Valószínűleg azért, mert ezeket a, a felső osztály használja. Nincs elég mindenki számára. So we'll Úgyhogy akkor a gazdagok ezt önmaguknak tartják meg. The fourth seal. A negyedik pecsét. We're seven. And when I uh, when the fourth seal, I heard the voice of the fourth And I looked and behold a pale horse, and its rider's name was Death in Hades. Oh, and Hades followed him, and they were given authority over Fourth of the Earth to kill with sword and with famine and with pestilence and by wild beasts of the earth.: Amikor feltört an eredikpecséett, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szól, jöj. és láttam, ime egy faóló, a rajta ülőnek neve halál. És a pokol követte őt, és hatalomadatot nekik a Föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhinséggel és döghalállal, és a Föld vadállatai által. So death, Tehát itt van a halál, bodies, a, aki ugye követeli a mi testünket, Hades, souls, és a pokol, aki követeli a mi lelkünket, és ők jelennek meg itt a színen és az emberek haldoklanak. Mindenfajta módon. This war is ez, a, ez a harc, ez a háború, ez nagyon komoly, Severe. nagyon nagyon sokáig tart. There's, there's pestilence, disease. Döghalál, éhinség, betegség. Wild vadállatok. And this is all retribution of the land. És ez az ítéletnek a része. A következő versekben erre reagálnak az emberek. Kétfajta reagálás van az első négy pecsétre. Az egyik a mennyben következik be, a másik pedig a földön. Versus, uh, 11. A kilenctől a tizenegyes versig olvassuk. És amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igényéért öltek meg, és azért a bizonság tételért, amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották. Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak meg egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatásoknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. Az első reagálás, az első válasz erre a négy pecsétre, a mennyben történik, a mártírok reagálnak így. Ezek olyan emberek, akik tanúságot tettek Jézus mellett, and they lost their life of és meghaltak azért, mert ők bizonyságot tettek Jézusért. Uh, in 2002. novemberében ez a rész számunkra nagyon nagy jelentőséggel bírt. One of one of uh, one of my best friend's wife was killed in Lebanon because she confessed Jesus. Azért, mert az egyik legjobb barátomnak a feleségét megölték, Libanonban azért, mert ő Jézust valotta. And Bonnie right now is under the throne of God. És ez a hölgy Bonnie most ott van a menyben az az urtronusánál. And we notice that you know these martyrs they're not suffering. És látjuk azt, hogy ezek a mártírok nem szenvednek. They're dressed, they're not naked and cold. Ö, nincsenek, ö, tehát van rajtuk ruha, nem mezítelenek, nem fáznak. They're, they're white, like Fehér ruha van rajtuk, nem börtönlakóknak való ruha. És a, a, a ruhájukat nem szennyezi be a saját vérük és a saját könnyeik. És ők, ők megnyugodtak. Nem pánikolnak. Nem félnek. És azt mondják nekik, hogy egy picit több ideig kell várniuk. És az tetszik nekem nagyon, hogy ők halló távolságon belül vannak a trónhoz képest. Pont ott vannak mellette. in psalm, 116.15, that. A 116. Zsoltár 15. verse azt mondja, hogy, hogy Isten számára becses az, amikor a, a szentjei ő, érte meghalnak. Drága, drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Amikor egy hívő ember meghal, akkor ez nem vereség. Jézus ott van mellette. Amikor valaki azért hal meg, mert Jézus értett bizonságot, akkor ő ott van. Nagyon érdekes, hogy az igében mindig azt látjuk, hogy Jézus a trónon ül a mennyben. Egy alkalommal látjuk őt, ahogy áll. Amikor István The church's first martyr is being stoned. Istvánt a, az egyháznak az első mártírját megköveszték. Fölnézett, és látta, hogy Jézus ott áll. Őt épp megkövezik a hitéért, és lát egy víziót Jézusról. Glorified ahogy megdicsőült. In heaven. Mennyben, és ott áll. És azt gondolom, hogy Jézus így van, így áll ott, amikor egy mártírt kivégeznek. Ő ott várja őket haza. See the world would say, ah, oh, is weak. See, look at all these Christians being killed. Look at all these And the China. A világ azt mondhatja, ránézvén arra, hogy hány keresztényt ölnek meg a hitükért, és hányan vannak börtönben, például Pakisztánban, vagy Kínában, és, és azt mondhatja, hogy et Isten gyenge. God can't take care of them. Isten nem tud róluk gondoskodni. But he knows exactly what's happening. Ő pontosan tudja, hogy mi történik. És ezek a... A híveinek a halála számára nagyon drága. És ezek a mártírok elsősorban ülhetnek a mennyben. Ők ott vannak a, a fontos vendégek számára fenntartott helyeken. You, you they say. They say És látjuk azt, hogy mit mondanak, hogy, hogy meddig nem állsz bosszút, meddig tart még ez. And I know it és talán úgy tűnik ez, hogy ők türelmetlenek vagy, vagy azt mondják, hogy Istenem, állj bosszút, a mi, mi, uh, bocsánat, a mi halálunkért. De két dologon alapszik az ő imájuk. One is God's character. Az egyik Istennek a jelleme, Hogy ő szent és igaz. Amikor ő ítél, akkor ezt ő nem viszi túlzásba. Mi that's tesszük ezt? A fiaimról beszélek, mert mindig ezt szoktam. A másik, úgy véletlenül meglöki a testvérét az igazságszolgáltatás azt jelenti, hogy én visszalököm akkor. De van még egy bűntény, ami, ami ítéletre szorul. Persze, hát az én fiaim ezt nem csinálják, de értitek, tehát ö... Mindig ez növekszik, tehát egyre nagyobb bosszút állhatnak egymáson. Mert mi nem tudjuk, igazán, ha magunkba nézünk, akkor legyünk őszinték, mi nem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy igazság. Minden háború úgy kezdődött, hogy valaki lehülyézte a másikat. Hülye? Te meg egy állat vagy. Igen. Jó, akkor én egy cikket írok az újságban, leírom, hogy milyen hülye vagy. Oh yeah, well, I'm gonna hire to Oké, okay, akkor én a maffiát bérelem föl, és betörnek a házadba. Oh, yeah, well, Oké, okay, akkor experts. én meg köveket dobálok be az ablakodon, és akkor ez így növekszik tovább. This is how start. It, így kezdődnek a háborúk. Because man does not know what justice is. Azért, mert az ember nem tudja, hogy mi az az igazság. Én hiszem, hogy a moseik azt hiszem hogy ezért kellett istennek a mózesi törvényben azt mondani, hogy szemet szemért. Fogat fogért. életet életért. Ez az igazság, Ez az igazság szolgáltatásnak a maximuma. De természetesen Jézus azt mondta, hogy inkább az lenne jó, ha megbocsájtanátok egymásnak. And I és úgy gondolom, hogy Isten inkább megbocsájtana nekünk szívesebben, mint hogy meg kelljen minket ítélnie. Ezeknek a mártíroknak az imája két dologra alapszik. Az egyik az, hogy Isten személyiségét ismerik, hogy ő szent és igaz. A másik pedig a világi igazságtalanság. Amikor azt mondják, hogy meddig? Meddig tart még ez? Annyi igazságtalanság történik. És nagyon sokszor halljuk ezt az imát a Bibliában. És a mi szívünkben is ez kell, hogy visszhangozzék ma. Ha nem vetted volna észre, nagyon sok igazságtalanság van a világban. Uh, I watch CNN, and you can't watch CNN without és szoktam néha nézni a, a CNN-t és, és nem lehet uh, anélkül nézni hogy nem hallan az ember arról hogy manapság és a világban van szolgaság, rabszolgaság you know, tudjátok azt hogy több rabszolga van most a mikorunkban mint bármikor máskor a történelem során jaj hát azt hittem hogy ebből már kinőttünk Where came from, but 27 are in today. Tegnap hallottam ezt a számot, nem tudom, hogy ez, ez tényleg pontosan ennyi, -e, de hogy 27 millió ember van, aki gyakorlatilag rabszolgaságban él ma. És a legtöbbjük ezeknek uh, nő, akik uh, szexuális értelemben rabszolgák. And This is not right. És keresztényként nekünk is azt kéne mondanunk, hogy meddig tart még ez? Istenem, ez így nincs rendben. This prayer should be in our hearts as well. A mély szívünkben is kéne, hogy visszhangozzék ez az ima. And when we pray this prayer, és amikor imádkozzuk ezt, and when these martyrs pray this prayer, és amikor ezek a mártírok imádkoznak, they're basically praying, you know igazából itt azt imádkozzák, hogy jöjjön el a te országod. Mert igazán ez az egyedüli igazságos királyság a világon. A második ö, ö, visszajelzés vagy reagálásodra a négy pecsétre, a hatodik pecsét. Uh, go and read the end of the chapter. Elolvassuk a fejezet végéig. És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet, nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha. A teli hót pedig olyan lett, mint a vér. És az égcsillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölödő papírtekercs. Minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiban. És így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és kiállhat meg. Tehát a hatodik pecsét felnyitásával látjuk, hogy micsoda katasztrófa is, és káosz uralkodik a világban. A földrengések. Az egész teremtett világot érinti ez. Még a, a mennyei testeket is. És úgy tűnik, hogy így felgöngyölödik a, az ég. És valahogy a földön lakó emberek is fogják látni, a Isten bárányát. És ez megrettenti őket. A lamb. És elbújnak a bárány elől. Nem számít, hogy mennyire gazdagok vagy szegények. Mindenképpen teljesen elrémülnek a bárányt látva. A great word? És ez megmutatja nekünk, hogy mennyire makacs és akaratos az ember. Like uralkodik a világban. És ahelyett, hogy megadnák magukat, alárendelnék magukat a báránynak. Instead hogy megbánnák a bűneiket. They hide, elbújnak. They shake their at the heaven. És rázzák az öklüket a menny felé. One, one writer said that the, that the most azt írta egy, egy író erről a részről humorosan, hogy, hogy ekkoriban a, a legnagyobb értékű ingatlan az egy barlang lesz. És még rosszabbá válik a helyzet, ezt látjuk majd később, hogy ezek az emberek elkezdik káromolni Isten bárányát. Azért, mert nem hajlandók arra, hogy ők megbánják a bűneiket. És ez arra emlékeztet minket, ahogy Ádám és Éva reagált az önbűnükben. Nem, nem rohantak oda Istenhez, hogy Uram, Uram, hát mit tettünk, mit tettünk, kérlek, hogy tedd ezt rendbe, és bocsásd meg a bűnünket. They Ehelyett elbújtak. Elbújtak. Anélkül, hogy megváltozna az életünk, hogy Istent elfogadnánk, nem tudunk az ő trónja előtt megállni. Ki állhat meg? És anélkül, hogy valakinek az élete nem változott meg, és Jézus nem változtatja meg ezt, senki nem tud megállni. Van Habakuk könyvében egy vers, amit nagyon szeretek. Isten épp akkor mondta el Habakuknak, hogy ő meg fogja ítélni Izrael népét. In wrath, remember mercy. És azt uh, imádkozza habakuk, hogy a te haragodban, kérlek, hogy emlékezz meg az írgalmadról. We're, we're of of right És igazából most picit bele tudunk kóstolni abban, hogy milyen is Istennek a haragja. Amikor megítéli azokat, akik elutasították őt. A hetedik részben pedig fogjuk látni, hogy ő soha nem feledkezik meg az írgalomról. Annak ellenére, hogy sokan elutasítják őt. A nagy alatt is lesznek jó néhányan, akik meg tudnak menekülni. Addig, amíg a leges, legutolsó trombita hangja el nem hangzik, addig még soha nincs késő. Sokszor találkozom emberekkel, akik azt mondják, hogy jaj, hát számomra ez már túl késő, mert túl sok bűnt elkövettem. No, it's never too late. Nem, soha nem túl késő. It's never too late. Soha nem túl késő. Never too late to repent. Soha nem túl késő a megtérésre. Gordon Reed, uh, az első nyolc verset elolvassuk a hetedik részből. Ezután láttam négy angyalt állni a föld négy sarkán, amint féken tartották a föld négy szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinek az élőisten pecsétje volt, és hatalmas hangon oda kiáltotta négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek. És így szólt, ne átsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. És hallottam a pecsétel megjelöltek számát, 144 ezer pecsétel megjelölt fiainak minden törzséből. Juda törzséből 12 ezer pecséttel megjelölt, Róben törzséből 12 ezer, Gát törzséből 12 ezer, Ásért törzséből 12 ezer, Naftali törzséből 12 ezer, Manasé törzséből 12 ezer, Simeon törzséből 12 ezer, Lévi törzséből 12 ezer, Isakár törzséből 12 ezer, Zebulon törzséből 12 ezer, József törzséből 12 ezer, Benjamin törzséből pecséttel megjelölt annak az egyik kulcsa, hogy megértsük a jelenések könyvét az az, hogy a mennyben lévő csoportokat megfejtsük. And it causes theologians great problems. És ez a teológusok számára nagy fejfájást okoz. But what I want to challenge you to do de arra szeretnélek titeket bátorítani, kihívást, intézni. Felétek. Próbáljuk annyira szó szerint venni ezt, amennyire csak lehet. És ennek oka pedig az, hogy amikor megnézzük a Jézus első eljöveteléről szóló proféciákat, akkor látjuk, hogy ezek, ezek nagyon szó szerint lettek értelmezve. Symbolic language. Persze van olyan, ami, ami kicsit szimbolikusan íródott. De ezeket a proféciákat right. Isten egy nagyon valóságos módon teljesítette be az a város, ahol ő megszületett, és hogy ő Egyiptomba ment, és aztán visszajött, Názáretben növekedett fel. Nagyon sok ilyen profécia van, amit tényleg szó szerint bekövetkezett. következett, Terms. És ezért tűnik úgy is, hogy a második eljövetelével kapcsolatos proféciákat is jó, hogyha itt szó szerint vesszük. És megint tévedhetek. De hogyha tényleg szó szerint vesszük, akkor láthatjuk, hogy ez a csoport, ezek zsidó emberek. Zsidók. So we, we don't, um, kind of, Make this into Tehát ne tegyük ezt metaforává, ami az egyházat jelenti. Látjuk, hogy ezek a zsidók a Földön vannak. And from something that Jesus said in Matthew 24, we can guess that they're és a Máté 24-ben található ö, proféciák alapján arra következtethetünk, hogy ezek a zsidók a nagy nyomorúság idején válhattak hívővé. And they were for Jesus. És ők tanú bizonságot tettek Jézusról. And we see that, um, They are sealed. Látjuk, hogy ők el vannak pecsételve, a, a ami azt jelenti, hogy valakinek a tulajdonai, tehát hogy ők a bárányhoz tartoznak. A kilencedik részben pedig fogjuk látni, hogy ők védelem alatt állnak bizonyos dolgokkal kapcsolatban azért, hogy bevégezzék az ő küldetésüket a Földön. So even in God's wrath, he is remembering mercy. Tehát Isten még az ő haragjában is megemlékezik az írgalomról. And he's saving people. És ő megment embereket. And he, he's not just saving Jews. Nem csak zsidó embereket. But read verses 9 -17. De elolvassuk a 9-től 17 versig is. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott. Minden nemzetből és törzsből. Népből és nyelvből. A trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltottak. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül. Arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent eképpen. Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, a mi Istenünké, örökkön örökké. Ámen. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki, uram, te tudod, mire ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nagyomróságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé. Sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség. Mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az életvizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. So here we see a, an innumerable Crowd of gentiles in heaven. Tehát itt látunk egy megszemlélhetetlen nagy sokaságot a mennyben, amelyek pogány emberekből állnak. So their appearance. Az ő megjelenésük. Can't count them. Aha, tehát annyian sokan vannak, hogy nem lehet őket megszámolni. Uh, Túl sokan vannak. De mégis valamilyen szempontból különböznek. Group, minden nemzetből, minden törzsből. Minden ö, bőrszínből. Minden nyelvből. Tehát ezek az emberek, a mennyben vannak, nem a földön. Ugyanúgy mint a mártírok fehér ruhába vannak öltözve. És ők megmosadtak a bárány vérében. általában nem úgy gondolunk a vére, mint valami olyan dologra, amivel valami fehéret tisztára mosnánk. But Jesus still does miracles, right? Jézus mégis ezt a csodát elvégzi. Ő minket is az ő vérével mos tisztára. Have palm És pálmaágak vannak a kezükben. Kind of like When Jesus entered into Jerusalem, and the palm branches. Hasonlóképpen, mint amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, és az emberek pálmaágakat fogtak a kezükbe. Látjuk, hogy ez a, ez a tömeg tele van örömmel, They're worshiping. és dicsőítéssel. Well, who is this group? Tehát kik ők? Úgy tűnik, hogy ők ö, mások, mint a, a vének, és mások, mint ez a ezer zsidó ember. János nem ismeri fel őket, mint ők lennének az Ószövetségnek a szentjei. They're, they're... He know. Nem tudja, hogy kik ők. And so an angel has to tell him. Tehát akkor az egyik vén elmondja neki. Hogy ők a nagy nyomorúságból jöttek. Tehát úgy tűnik. If the has been raptured, hogy a, a, az egyház ugye elragadtatott. The is on the scene, all hell is loose, az Antikristus uralkodik és a pokol teljes um, right? csödjét láthatjuk a földön. And és hogyha van jó néhány ö, olyan zsidó ember, aki hitre jutott, és ők ö, hirdetik is ezt, a bunch of other who are not zsidó, hogy van ezáltal egy csomó másik ember, aki nem zsidó, message, akik elfogadják ezt az üzenetet, megtérnek, also the death. és ők is mártírhalált halnak. Tehát ezeket, a, a megszámolhatatlan sokasságban résztvevő embereket úgy azonosíthatjuk, mint a nagy nyomorúság idején megtért szentek. Could be wrong. Lehet, hogy tévedek. That's what it seems. De az igen alapján ezt látom. And what else do we see? És még mit látunk? Hogy ők dicsőítenek. That they inspire worship. És ők ö, ö, inspirálják a többieket dicséretre. In verses eleven and 12, they begin to sing. Tizenegyest tizenkettes versben elkezdenek énekelni. And everybody else is there in heaven. És mindenki más ott van a mennyben. Says Amen. És rámondja azt, hogy Amen. És a 15-ös versben azt mondja, hogy Istennel lakoznak éjjel és nappal. Now, although I've tried to identify these as tribulation saints, bár ezeket az embereket ugyanaz azonosítottam, mint a nagy megpróbáltatás szentjei. Really well. uh, igazán azt szeretném, ha azt látnánk, hogy ez a sors vár ránk is. That we will be in the of God hogy mi is forever. ott leszünk örökké Isten jelenlétében. Hogy Isten velünk lesz örökké. Hogy ő fogja megelégíteni az összes szükségletünket. Azt mondja, hogy Isten ad nekik enni, és ő ad nekik lakhelyet. Soha nem lesznek éhesek. We will also be és mi védelem alatt fogunk állni. Ugyanúgy, ahogy Isten megvédelmezi ezt a csoportot is azt mondja itt az igen, hogy a bárány fogja őket vezetni. Ugyanúgy, ahogy minket is el fog vezetni és már most is vezet. And he wipes their tears away. És letorozza szemük, szemükről minden könnyet. He them. Megvigasztalja őket. And he will us. És minket is meg fog vigasztalni. You know Abi életünk nehéz. És nagyon sok olyan ember van a világban, akiknek az élete még sokkal nehezebb, mint a miénk. Going to to the Mindannyian meg fogunk érkezni a trónhoz. Our, our robes in the blood of the És a mi ruhánkat ö, megmossa Isten a bárány vérében. A mi ö, Köntöseink nem azért lesznek fehérek, mert mi magunk kisikáltuk őket. Nem azért lesznek fehérek, mert mi szenvedtünk, és mi imádkoztunk, és mi sírtunk, but our, but, but we'll hanem mi azért leszünk fehérbe öltözve, mert a bárány vére megtisztított minket. We also will be comforted. És minket is megvígaztál Isten. És nem számít az, hogy milyen most az életed. És hogyha körbenézek ezen a termen, tudom, hogy nagyon sokatokban, nagyon-nagyon mély fájdalom van az életetek során. I've to you. Mert beszélgettem veletek. I know, I know, I have a van egy pici betekintésem, de bátorodjatok föl. Ez az élet, bár rettentő hosszúnak tűnik, mégiscsak egy pillanat. És egyszer egy nap te is itt leszel ezen a helyen ezekkel a mártírokkal, ezekkel a megváltottakkal. Ezekkel a vénekkel. Ezekkel a furcsa, de gyönyörű teremtményekkel. És ezekkel az angyalokkal. És azért leszünk ott, mert ott van egy bárány a trónon, aki szeretett téged. Annyira, hogy meghalt érted. És csak egy célral leszünk ott, hogy dicsérjük őt. És lehet, hogy sokatok számára, vagy néhányatok számára, akik nem szerettek énekelni, ez azt jelenti, hogy hú, hát ez nagyon uncsi lesz. Just, just trust me. De bízzatok bennem. You won't be disappointed. Nem hiszem, hogy csalódás fog titeket érni. Right? I mean, can you just imagine? Csak el tudjátok képzelni? Waiter. Pincér. Angel. Pincér, angyal, jöjjön ide. Mondja már, meg legyen szíves ennek a dicsőítés vezetőnek, hogy énekeljen már egy másik dalt, mert ezt no, már can... nagyon unom. No, we'll be in the of God. Nem, hát Isten jelenlétében leszünk. He will have our attention. Ő rá fogunk teljes mértékben figyelni, és őt fogjuk imádni. Tehát láttunk egy kicsit Isten ítéletéből, Isten haragjából. És hát ez sajnos rosszabbá fog válni. Még erősebb lesz, még nagyobb mértékben fog kiterjedni. De azt is látjuk, hogy Isten nem felejtette el azt, hogy ő irgalmas legyen. És a nagy nyomorúság során is megtérnek emberek. És szeretném, hogyha ezen a két dolgon uh, gondolkoznátok. Believer, ha hívő vagy, akkor a szemeidet az Isten trónjára függeszt és vedd le a szemeidet a te kis szánalmas életedről. Real, Tudom, hogy az életedben lévő fájdalom, ez valóságos. Én nem értékelem ezt le, nem mondom, hogy ez, ez nincs ott. Like De ne legyen olyan, mint egy kisgyerek, aki a sebét vakarásza. Hanem helyezd a szemedet a királyra. Helyezd a tekintetedet a trónra. There is someone on the throne. Tényleg van ott valaki a trónon. And he has everything in control. És ő mindent az irányítása alatt tart. And he is worthy of your worship. És ő megérdemli a te dicséretedet. Worthy of your life. Megérdemli az életedet. So give it to him. Úgyhogy adod oda neki. A második dolog, nem tudom igazán, hogy kire vonatkozik ez. Én nem tudom megítélni a te szívedet. Nem tudom, hogy ki az itt, aki lehet, hogy nem is hívő. But I want to tell you right now, De szeretném nektek ezt most elmondani, if you're not in Christ, hogyha nem vagy Krisztusban, you need to make a decision, akkor döntést kell hoznod. Döntést kell hoznod, hogy megbánd a bűneidet. A non is a to him. Az, hogy nem döntesz, az döntés arra, hogy elutasítod you őt. Nem maradhatsz semleges Jesus Jézus Krisztussal kapcsolatban. And we see that throughout the tribulation. És látjuk ezt a nagyomorúság idején is. I mean, right now you ezt a nagyomorúság idején is. Most vannak olyan emberek, akik szeretik Jézust, vannak olyan emberek, akik gyűlölik őt. És a legtöbb ember a világban hát, nem is érdeklőd oh, egész. Okay, hát, lehet, hogy Jézus sem rendben van minden, vagy jó, de nem tudom, nem But érdekel. Az, end, de hogy az idő megy a, a végidők felé, And the wrath of God is revealed. És a káosz és Istennek a haragja megjelenik, és az antikrisztusnak és sátánnak a, a gonosz mi volt egyre inkább nyilvánvalóvá válik. Akkor ez a középső csoport, mond ezek a közömbösök, akik a legtöbb embert jelentik ma a világban, ez a középső mező, ez el fog tűnni. And in the end you love him, és a végidőkben valaki vagy szeretni fogja Jézust, You will love his appearing. És szeretni fogod, várni fogod az ő megjelenését. You will be enraptured at his presence. És el fogsz ragadtatni az ő jelenlétében. És örömmel a szívedben fogsz leborolni az ő trónja előtt. Or you will hate him. Vagy gyűlölni fogod őt. Your heart will be és a te szíved megkeményedik, like mint a fáraónak a szíve. No Nincsen középút. So Úgyhogy ne próbálj itt a középső mezőn <laughs> evickélni hozzádöntést. Imád a királyt. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy Te vagy a trónon, Te irányítasz mindent. És köszönjük azt, hogy bár minden okod megvan arra, hogy haragudj ránk a bűneink miatt, mégis úgy döntesz, hogy Te irgalmat választasz. És már egész életünkben irgalmas voltál hozzánk. Kifizetted a bűneink árát lehetővé tetted azt, hogy fehér ruhában álljunk meg a te jelenlétedben, és megbocsátottál nekünk. Szabadok lehetünk, és dicsérhetünk téged. És Istenem, ha van itt valaki, akinek a szíve még mindig távol áll tőled, imádkozom, hogy a te lelked szóljon hozzá, Hozd ezt az embert ö, megtérésre ma. És ugyanúgy, mint Habakuk, szeretnénk imádkozni, hogy a Te haragodban emlékezz meg az írgalmadról. Imádkozunk azért, hogy mutasd meg az írgalmadat a családtagjainknak, a kollégáinknak, a barátainknak, akik nem ismernek téged. Hogy tölj be az ő szívükbe. Törtsd be őket a te lelkeddel, és vezessd őket megtérésre. Adj nekik új életet, mielőtt még túl késő lenne. Lord, to, to és Uram, ahogy ide jövünk az Úrvacsora asztalhoz, kérlek, hogy tegyél örömöt a szívünkbe, hogy nekünk megbocsájtottad a bűneinket. For for Köszönöm, hogy meghaltál értünk. Köszönjük azt, hogy megmutattad nekünk az Atya hatalmas szeretetét. Jézus nevében. Amen.